хіба ще для необхідних послуг та, може у таємничі підземелля, де були кам'яні мішки, бездонні колодязі, жахливі в'язниці, місця тортур, знищань, таємних страт. Простим рицарям відводилося місце між потрійними мурами, де мали нести варту. Впливовіших пускано далі, хоч знову не сміли переступити порога палацу самої графині, особистої резиденції Найсвятішого Папи, палацу для найвищих гостей. Навіть церкви тут були для вищих і нижчих. Була звичайна, була єпіскопська, були палацові, так ніби і сама віра в суті свої була неоднаковою для простого люду, рицарів, феодалів, єпіскопів і владик світу. Власне, хіба не так воно велося насправді? І коли не впадало в око надто виразно через безмежність світу, то в цьому замку, який пиховито заявляв про своє право втілювати весь існуючий порядок і лад, ніщо не могло приховатися і поставало таким, яким було насправді. Навіть герцог вельф мав коритися духові каноси, жадібного червономордого баварця тримано на поштивій віддалі від графині Матільди. Тіляка підкреслюючи, що союз їхній тримається незвичайною, і, сказати б, принизливо негідною людською близькістю, а лише ненавистю до спільного ворога-імператора. Матільда хотіла здобути від Вельфа військову силу. Герцог намірявся урвати в графині дещицю від її багатству, не дбаючи більше ні про що. Водночас, попри умовність їхнього шлюбу, Матільда гостро пильнувала за моральністю Вельфа, через що не допускала його, скажімо, до йопракції без свідків. Коли ж спробував був поткнутися до бібліотеки, де для бесіди зійшлися графині з імператрицею, то був ганебно вигнаний звідти як такий, що нічого спільного немає і не може мати з мудрістю. Бібліотека ж, як відомо, це притулок мудрості найвищої. Щоправда, на стелі бібліотеки викарбувано було великими літерами слова апостола «Наша мудрість – лише безумство перед лицем Бога». Євпраксія вказала на той напис Матільді, зауваживши, що він не зовсім відповідає духові цього приміщення, де, судячи з усього, зібрано безцінні скарби людської мудрості. Але графиня анітрохи трохи не збентежилась «Ми вибрали ці слова з найсвятішим папою Григорієм», замість пояснення сказала вона. «Мовляв, самим папою освячено і багаті книжкові зібрання, і відданість Богові, який стоїть над мудрістю і над усім сущим». Євпраксія вже помітила, що Матільда майже ніколи не вдається сказати до одноосібного мовлення. Для більшої значимості своїх слів – вона неодмінно знаходить собі спільника. І тоді виходить, «Ми з найсвятішим папою, ми з герцогом, ми з єпіскопом». Видно було, що вона вельми шкодує, не маючи змоги об'єднати в таким висловлюванні ще імператора «Ми з імператором». Але тепер могла втішитися тим, що має в своєму розпорядженні імператрицю. Ото щоразу повторюватиме, ми з імператрицею. Коли б цим лиш обмежилася плата за її визволення, то й у праксі мали б усі підстави лишатися спокійною. Та чи ж вдовольниця графиня такою мізерією? Вже невдовзі, після початку їхньої розмови, в затишку величезної бібліотеки, серед тиші, що мала запах старої шкіри, й в праксі збагнула, що Матільда вживає вислів ми з. Ні для підкреслення власної малості і незначності. Навпаки, у ній промовляє жорстока власниця. Вона тим самим уперто підкреслює, що володіє на цьому світі всіма – папою, єпіскопами, королями, герцами, графами. Не добралася ще до імператорів, але ось, має вже в своєму розпорядженні імператрицю. Про власність свою говорила поштиво, ласкаво і неодмінно з повторенням. «Їхня святість! Їхня святість! Ваша величність! Ваша величність!» Затуркувала словами, приголомшувала несамовитим натиском з перших слів. Її в праксі стало страшно цієї жінки. «Ми з найсвятішим папою співчуваємо вам, ваша величність! Вам випало таке тяжке життя, у вас не було порадника!» А Бодо? О, він не порадник, лише сповідник. Його місце в сповідальні парлаторіумі. До речі, у Каносі прекрасні парлаторіуми, ліпше, ніж де. У свій час ми з найсвятішим папою Григорієм подбали про це. Ви, ваша величність, матимете власний парлаторіум. Це так прекрасна ваша величність. Кожному треба помагати знести тягар свого життя». «Без сідань з Богом, що може бути ліпше?» «Євпраксія спробувала повести мову про те, що все її майно лишилося в імператора, хоч він не має на нього ніякого права. Ливка носів вона без нічого, а як буде далі?» «Я знаю, ваша величність, ви були найбагатшою жінкою в Європі. Багатшою навіть за мене, як це вас потішить». «А дайте це, може мене потішити». Все ж ліпше бути багатою, ніж бідною. Це дає великі можливості для доброчинства. Увежи, я перечитувала старі манускрипти. Серед них був один написаний чоловіком, який сидів у в'язниці і ждав смерті. Він назвав свій трактат про втішення філософією. Мене знають усі філософи Європи, ваша величність. Ансельм Кентерберійський». «Прислав мені свої медитації. Петропустельник склав молитву про мене. Ви чули про Петра Пустельника, ваша величність?» «До жаль, ні. Ми з найсвятішим папою Урбаном знайшли цього чоловіка».